Aufgabe 3. Lesen Sie Aufgabe 3 gut durch. Sie haben 30 Sekunden Zeit. Sie hören fünf kurze Texte. Entscheiden Sie, ob die Sätze 56 bis 60 richtig oder falsch sind und kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an. Sie hören jeden Text zweimal. Lesen Sie Situation 56. Sie hören jetzt den Text. Und jetzt der Wetterbericht für heute und morgen. Von der Früh an ist es den ganzen Tag bewölkt und es regnet häufig und stark. In Niederösterreich und Wien kann es am Nachmittag schneien. Die Sonne zeigt sich am ehesten im Burgenland. Morgen lässt der Regen rasch nach und die Wolken lockern sich auf.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 Lesen Sie Situation 57. Sie hören jetzt den Text. Grüß Gott, hier Treichel von der Buchhandlung Gößler. Sie haben heute in der Früh drei Bücher bei uns bestellt. Zwei der Bücher liegen morgen ab 11 Uhr bei uns zur Abholung bereit. Bitte rufen Sie mich aber heute noch wegen dem Wörterbuch an. Ich habe noch eine Frage. Sie erreichen mich unter der Nummer 4041 532 bis 18.30 Uhr. Vielen Dank, auf Wiederhören. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Grüß Gott, hier Treichel von der Buchhandlung gößler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 Lesen Sie Situation 58. Sie hören jetzt den Text. Willkommen in unserer Filiale. Wir möchten Sie auf unser heutiges Angebot aufmerksam machen. Zu jeder bestellten Melange bieten wir Ihnen eine Mehlspeise Ihrer Wahl zum halben Preis. Ab einem Einkauf von 10 Euro erhalten Sie an der Kasse den Halbpreisbon. Besuchen Sie uns für diese Aktion heute bis 17 Uhr in unserer Cafeteria im zweiten Obergeschoss. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Willkommen in unserer Filiale. Wir möchten Sie auf unser heutiges Angebot aufmerksam machen. Zu jeder bestellten Melange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 Sie hören jetzt den Text. Aktuell findet im Kinozentrum eine türkische Filmwoche statt. Gezeigt werden neue türkische Filme, die bereits auf internationalen Filmfestivals Preise bekommen haben. Filmliebhaber haben noch bis Sonntag die Möglichkeit, die Filmwoche zu besuchen. Es finden täglich zwei Vorführungen statt, jeweils um 18.30 Uhr und um 20.30 Uhr. Im Anschluss an die Spätvorstellung am Samstag gibt es ein kleines Buffet mit türkischen Spezialitäten und Musik. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Aktuell findet im Kinozentrum eine türkische Filmwoche statt. Gezeigt werden neue türkische Filme, die bereits auf internationalen Filmfestivals Preise bekommen haben.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 Sie hören jetzt den Text. Volkshochschule Sprachenzentrum. Bei uns sind Sie richtig. Leider rufen Sie außerhalb unserer Bürozeiten an. Für die Anmeldung zu Sprachkursen kommen Sie bitte Dienstag oder Donnerstag zwischen 9 und 12.30 Uhr zur Beratung und Einstufung. Die Beratung findet im ersten Stock Zimmer 105 statt. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zu unseren Bürozeiten Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Sie hören den Text jetzt noch einmal. Volkshochschule Sprachenzentrum, bei uns sind Sie richtig. Leider rufen Sie außerhalb unserer Bürozeiten an.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 Ende des Prüfungsteils. Hören.